بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستأهنه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من أهله الله فلا مضي الله له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعد تجهة اللفظة فالن دريمت ينبت بالله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë për e ti fali dhe udhëzim kërkojmë Salavat dhe salamat për shëndajtët e mira Mbë për nga mberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu dhe selam Mbë shokët e ti besnekën bë i familinën e ti të ndarëshme Dhe shdo muslimani cili e ndjekër rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit e kësaj bote Dëruar dhe zërë dhëtë vazhdojmë në ciklin e ligeratave Të cëtët e kemi filluar në bë të folurit Në bë emrat dhe c Dhe kemi e kemi përmend në fillimet e këtij vargu se është një grumbull i rregullave të cilat dietaret i kanë nxjerrë nga libri i Zotit e që neve u munduam i shtjelluat janë fillim e prej tjerë e përmandam se i gjithë Kurani është i ndërtuar mbi njohjen e Zotit kush nuk e njeh Allahun xalna fiula çuçi takon madrisën e tij çuçi takojnë emrave sicive të tij dhe të cilat tincsi ata e vijnë Zot ata rai nuk do të ketë mundësi të njeh diçka tjetër. Po edhe nëse do të njeh diçka tjetër, do të jetë njohja e tij e cunguar, e mangët dhe nuk do ta luajën rolin e vet, të cilën Allahu te bareke u teala ja ka vendosur çdo gjë. Andaj është te e të rëndësishme dhe me konsiderat shumë të lartë që besimtarit nga të gjitha njohurit, njohjen më të madhe ta kët për Zotin. Të din shumë për Allahu subhanehu ve teala dhe aq më shumë që të din për Allahu, aq sa të afrohet. Këtë zotë i vetë, subhanehu, vëtjare Kemi ngell të emri Apo një grumbulli emra O të satë kanë një raj Dha e është emri Allahu Gjeli Gjelaluhu El Hakim El Hakim edhe El Hakem Përmendëm se këto tri emra Kanë në nëndërridhë njëra më tjetër Pasi që edhe nga shkonjat përbërë Nga të njëtat shkronja Po me rënësian si dhe më thanjet Hakim është gjikatës Vendim marrës Ajë cili thotë kjo është lig E cilë e zgudon të thyje Hakem është njëjtë gjikatës Dhe hakim është ai cili gjikon me urësi Pro mund t'jetë dikush gjikatës por me t'kota Mund t'jetë dikush vendim marës por vendim kotë E Allah u gjele gjelelu hu dalon nga të gjith është i vetmi i cili kur merë një vendim e merë të urt Kur e zvrit një lich e zvrit të urt, subhanahu Ua taala. Neve u ndalem dhe ligjëratën e fundit me detalet e emrit të Allahut Hakim, pro vendimtarës i urt apo i urt në vendimet e tij dhe përmendëm se dietarë kanë shkruar libra mbi këtë emër për shkak të rëndësisë së madhe që e ka. Dhe përmendëm se Kur'ani ndahet në dy pjesë, sa i përket kodit dhe ligjit. Dhe ajo është urdhor dhe ndalesë. Urdhat dhe ndalesë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 Jënë atës se sa ka mundësi Për shembol, e përmene përmene për të jeshtë zuhe Si kur zotit na flisë të neve Me gjuën e melekve Në zota mirë shmivesh Andë e Allahu Gjeli Gjelalu hu Si kunder përgjitjën dhe jatërët E se të kanë kërkuar që pengamberi Tek njerëzit jetë melek Qëka ka thënë Allahu Gjeluala Edhe mu pas kanë melek Zota ndjeknin pse, Sepse njeri ju s'ka mundësi me ndjek meleku Se nuk e kupton stilin e ti Nuk e kupton krimtarinë e tij s'është ndërtuar me të njëjtat përbërje. Prandaj do të vazhdojmë sonë nëse kemi mundësi me përfunduar edhe disa prej urdhrave, të cilat janë tkapura me logjikë dhe digjet në to urtësia e Allahut subhanahu wa taala dhe në fund do ta rumbullaksojmë atë se kur ta kupton njeriu se ky ligj i zbritur nga Allaahu xhialaluhu Gjell me këtë urtësi të la, i pamundur për të tjerat Së mundët dikush me, me prukësi ligje Atare me automatizëm e kuptojmë Se çka e prajtë prejtë kejë Qësa i cilje refuzon ligjin e Zotë i Gjellit Gjellaluhu Andat të vazhdojnë amelejnë Allahut Te bare kjo e tjalla në, në këtë shtjellin Filëj me ishtë lezër përmendëm atje se Urdat në Kur'an janë më shumë se ndalesa Kujti kujtojnë Urdat në Kur'an janë më shumë se ndalesa Pra Allahut Gjellit Gjellaluhu Më shumë urdhënon Sësë ndalër Madjeshejkhull Islam Mutejmi Rahimehullah Thot, ndalësa është Ha, deg e urdrit Ndalësa është deg e urdrit Pro ndalësa e plotëson urdrin Apo, e jo urdi nuk e plotëson ndalësa Dhe brektu nda atë edhe Qështja e pengamberve dhe filozofëve Por që i mund sot i gjenjë në disa njërës Dhe sërë atë djetë ato Trashëgim pas trasëgimia dhe pas taj ajo Edhe qarkullon në popull Por që i mund është një fjal për të shfaqkin se i mirë përsa shëriati zvjernë në kështu mësë me bo keq, hiq kur gjo kebo ha, shë kebo nuk e ke arritë të mirën do e mozën me botë mirën do e mozën me botë mirën dhe këtë do da kuptoni se fakti që urdin kur anë është primari e dega është plotësuse ndalesa do da kuptoni se përshimë nësa njerës kur nuk e falin namazin apo nuk e japin ziqatin apo nuk e agjerojnë namazanin Apo nuk bajnë veprat mira Gjithmon justifikohen të streja E njohor Së jam dhubo keq Po së jam dhubo këto Po së jam dhubo kërkujt dam Jo, jeti ba dam Se si jetë e qu urdhin ven Allahu gjele gjelelu hidrojot Mos me e zbatu urdhin e tina Dhe prej këtu Jënë pajtuar djetarët Se kjo e qartëson fotografin Se pse i blisën Allahu nuk e fali E a demin e fali Kur dytë banën nga një gjuna Sepse gjunahi i melek i, I ademit Ishtë nga loj i degës E cile është ndalesa Allahu gjenuar i tha Mose ha këtë pejnë Mose ha Ndërsa i blisi Qëka refuzoj Allahu tha birë sejzde Ja i sëra Te Allahu o shume madhe Mi tha në kur thoje ban e mës me ba A kur thoje mës me ban O shume madhe Por jo sikur urdhej Jo sikur urdhej Andetot që i khusam të i mija në citat, e cila është të dhe me dheb i sahabeve dhe tabinve, se me vjevë, me vëra padrëjtësisht, apo me, me pi alkohol, me bo zhinat, e tjere tjere, nuk kanë mundësit tokë këto gjunahe mu barazu me lanjën e një namazit. A mund ta lanëmë disa ojse të mëdha të Allahut i جلل ولا por njëz prapë nuk arrin nivel me me kuptuosa sa është e madhe me lan urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Do tashojmë na në vazhdim. Për mendom se Kur'ani dhe xheriat dietar kanë përmendur se çdo urdhër është i shoqëruar me amanë e arsyshme të të vet. Për mendom neve disa bretëre dhe në fund u ndalem tek uh, durimi dhe qëndrshmëria. Tanë do të përmendë disa brej ajeteve se i përket urdhave janë shumë dhe s'kemi mundësimi përmen të gjitha që t'plau me pak hapsirimi përmen edhe ndalejësat se si Allah u kur ndalon diqka se si kuptohet me urdhësi dhe me, me mendje të shëndosh eksumerat mundohemi me, me i përmen disa prej dy paljëve kanë përmen djetarët dhe zër se në Kur'an është e urdhruar thjeshtësia është e urdhruar thjeshtësia thëtë Allah u te bare kjo e të nësurit fur kanë e ledhine jemshune alël ardhi haunem wa idha khatabe humul jahilune kalu selada Allahu gjitha kër i përmenjë në robrit të ti e shiko dhe zërë në Kur'an, ma e men kër vjen një urdhër në form të lajmit është grada më madhe e urdhër kër vjen urdhër në form të lajmit pra Allahu kalzon njërës të mire bon qëtarë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 Vesimtari, në livizet e ti, nuk imarohet kërkujna, nuk ja këtronë kërkujna, sepse e ka një zotë të cilin e din sa i e shetë mërënçmën e tjashmën e tina, dha i vetën para zotë i Gjellegjelallu hu, baho të robë. Në shabë në dajtë e tjera me, shka shtirje. Onda i gjendisë a njërës kanë të klifë, kanë ngërkesa, kur dale para ti, para këti dhe qikur e ranonë vet vetë vetën. Kjo dhe zërështë dozet e pruar e para q Adon Yusef ibn Omar Khattabi radiyallahu anhu pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke ishtri duke fletën Hasr dhe kishte mbajt ato xhurmët e Hasrës në trupin e tij dhe i tha ja rasulullah romakët dhe persianët arktohen në në në tmirat të, të Zotit dorasa ti pejgamberi Allahut kanë marrë shenjat e Hasrës çka i dhan pejgamberi alayhis salam fa ato janë tmirat kësaj dhunja që kanë përshpejtuar i kanë përshpejtuar këtë dhunja nëi kemi në ahirat nëi kemi në ahirat a do shkojë E kam marrë me thirrje të mund dhe me me modesti. Qod Allahu te bareke ve teala dhe kur u flasin ignorantët besimtarëve, robët e Allahut pa alu sala ata thoin selama. Çfarë mundon selamen që më përmend, që më përmend të selamen përmen? përmen? se është po pra, je siguruar nga ana ime. S'ke dam lona mi nga ana ime. Andai miri Allahu te selam çai bie i cili zdomton. Andaj Allahu jëllë wala thot se nejnë nejve njerëzve nuk i bo as i zullum, ata veti kanë bënë vetë zullum. O në besimtarë duhet më ndigjë të narisë kur kujt nuk i pandam. Kur kujt nuk i pandam? Madje edhe lufthrat që i kanë bënë besimtarët ngryem pe pyqambërin Ali sallallahu alajhi wasallam, kan kanë qenë ndamshme, kanë qenë frytshme. Për dallim nga lufthat e të tjerë sa të janë xhakderse vetëm, xhakpirse, të sa Vete bajnë luft se zdi në që ka me bë Ndryshën ka pingan veri jon Alej Sarazusami cili ka bëjnë luft Për shtirimin e mendjeve Nga robria e njerëzve Nda njerëzve me i këthi robrit Të Allahu të bareke Vetejala Ndaj shikoj në Kur'an urdhin për modestit Për jodhështu në Kur'an dhe zë kemi urdhër për Sy e qëllësi Dhe shikim të zendrës pra, Në Kur'an kemi një urdhët I cili thirë Që mësë pa me pavesh më pa me sy, Me zemë Allahu të barek e vëtara Ka bërmenë në surën Në njësa Këtë dhe Allahu gjelë gjelaluhu Ja e juhëll edhina amanu Ida dharabtum fi sebi lillahi Fëtë bejenu Vë la të kulu limen Alka i lejkumus salama Leste mu'mina Dhe shikohet dhe kjë ajet Shikohet dhe surën njësa Ajeti 94 Surja 4, 94 Kjë urdhër për sy e qëllësi Ska arë kër të ablesh buken Kër të ablesh ujin portablesh ka në kafsh. Ki urda për Syri Çelsi ka ardhur nxehtin më të madh dhe Syri Çelsia çka do më madh dha ze. Ro, me pas çart një pun. Ka ardhur flakën e luftës. Fallallahu Jellala, o ju të cilët keni besuar, më shikoni shprehje. Idha darabtum fi sabilillah. Kur të godit në rrugt të Allahut. E ka përçellim kur marshoni, kur delni në rrugt të Allahut Jellala dhe është përçellim lufta. Fatabayenu A i disa fështirë është Dhe kjo është argument se Muslimani asë një vebër nuk e van Posë për rezalak të Allahu gjelluale Posë për rezalak të Allahu gjelluale Edhe në luft me dalë Nëse delë për veti Sfiton kur gjatë Allahu gjelluale Andaj tha pengamiri a.s. Me tri veta kalët zjari I pari për i tyre A i cili ka pas ilm Kur'an ka dit Ka dit ilm Ka dit haditi në pengamiri s.s. Dhe ka kisë përdor Kjetëri A i cili ka qenë trim, dhe ka dojnë luft. Dhe tjetëri, fundit, ajë që ti ka pas pare. Allah u gjitha të të të të të të i merë dhe i dhëtë, tipëse kje punu, dhëtë për të i ozotë, rejtë, tipëse kje punu, për të i ozotë, rejtë, tipëse kje punu, për të i ozotë, rejtë, dhëtë e bu urera, dhe trasmetusin, sa i bukari, e bu urera, kërën ka ka dhukit hadith, gjithmon, nga sa i bu urera, cilës Nisë me ka duhe hadithin i ka rotfikt Gjema të e kanë prit një arë më këthjel Prap ka nisë për fillim hadithin Prap ka i ka rotfikt Prap është këthjel Kjo pse vëzë Se pse është hadithi ma Shiko vëzë Ojët e se të keni besuar Kur të marqonin rrug të Allahut Qartësoni gjëra Wa la ta kulu li men Elka i lejku musselame Leste mu'minen Dhe mos i thunia ati cili Kuj u jap juve selam Sje si besim të arë Ë ka ndodhur një ras me Khalid ibn al-Walidin, kanë marshuar rrugt Allahu Jelaluhu, Gjell dhe disa njerëz, s'ka ditë çish me than, jena muslimanë, e kanë vënë ende ruam fenë. Por e lam tash ka e kena, vim te Yuvja. Edhe Khalid ibn al-Walidi me një xhitë më te, ditëm i luftës dhe i ka vrar ato. Dhe ka ardhur një njerëz vrap te pengal me se ai, me Allahu sallallahu, këso këso këso. Ka thon këta njerëz nuk janë vrar në rrugt Allahu. Ka thënë, qëka është puna të të në? Ka thënë, ato në kanë dhënë selam E në kanë dhënë në ndrumë, fenë, ardhëm të ju Ata re për nga mërë i së se sëllëmi ka thënë Ka që duplë ka Allahu Gjelluala Ka thënë, o Zotë, unë nuk e përkrahit vej për në khalit më në velitit Nuk e përkrahit vej për në khalit më në velitit Ata i shka thënë Allahu Gjelluala Bëhë unë i si qelë Nëse vëzë duhet edhe më shumë sa realish natyra e luftës shko shumë sabara ti me me duruti me prit takshyri mos gaboj kësu më rad. Po para në kurcin e luftë duhet dozë e Çelsis dhe e Larpancisë me qëin elo. Sai por që në Kur'an lezën urdhit për bamirsi dhe drejtësi. Kur'an kemi shumë re ajeteve shgatje kur në 16 ajete 90 t'Allah te barake ve taala inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'il qurba the law e llala fortet Allah, Allah urdron me drejtësi drejtësia është niveli më i ulët i legitimitetit një vepre pastaj paq monal ul ihsan dhe bamirsi bamirsia është me fal bamirsia ja më tolero bamirsia kut ba thajs the chart me dhana më shumë bamirsia është kur vajh di çka për veprave me, me shtu edhe edhe më shum. shumë wa ita idil qurba them yodan njerëzve të afër. Gjithashtu Kur'ani dasë kemi ajete shumë ta çurdhrojnë Vojna <tog> brune veshin sai mi urdhroi. Apo uje nuk ka thon Kur'an mos usill ketch me prindrit. Jo, kjo i shkon mos leti vëllazë. E von qaima juzi edhe me pastan Allahu. Mos usill ni ketch me prindrit, kete is me gon nivelin 10çe apo me prindrit. Po jo. Ja. Ka horn me urdh shumë atball. Shiko. Ka Kur'an "Wabil walidaini ihsanan" ndaj dy prindërve ha, urdhët me usilë mirë me usilë mirë pra, nivelli më së banë këtës cilja ha veç më së me dëmtu, a bo dhe sa nivelli më bë mirë është me e përkrarë përshemë ve një arit thyr ose e sheti se ka nevoj ka nevoj edhe i thukë shire unë me të një musë kam po me të dëmtu së dëmtojnë A kebo t'i shka, realisht i e nivelin mët ullët Nivelin mët ullët të të quina me, me, me shumë preventiva e mirë e vogëj E cilë a me bërë mirë, me i, mir? i përkra Andaj Allah nuk thot më zi fa një keqë prinderve Jojo, jo, a ke shka nivelin më i ullët Me ju bërë mirë atyre E me ju bërë mirë ashtë me urejt nga të E me i përkra në qoftë anë morale Qoftë anën shpistrore Qoftë anën edhe mshurive Qoftë anën e muslimere Qoftë anën financiare dhe falloja të për krajeve. A do të shka Allahu xhelalu ala thot wabil walidaini ihsana. Dhe edhe xkat e ka detajizuar. Mu ta shikoni atje në surën al-Isra se si ka detajzu Allahu te bareke ve taala duke thënë fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allahu te bareke ve taala nëse ata dy prindërit vinë në moshë të shtyrë. Bomplech Ba, gjo, blot, ki, që hame ba që hame ba që të mërë ba shkikur që gjo që shkikur që të njërë zëblat që aty e këna vesht trup hashe dhe kella të të të la u gjiluallë nësa ato ba më pleq kur të janë tri s'ki nevojti me thamë këtë zdi më kuna plakaj sënë së, sënë revoltoj të të të la u gjiluallë kur të ba më pleq ato apo njani pëtënë apo njani pëtënë mos që thuj atyre as uff dhe uff jam bajtu of shon kur do na s'po disham apo apo uf wala te nherhuma dhe mos i rando ato mos e rando ato çka as randim ka ard nga asan al-basriu nga mujahid nga ibni abbasi randim çka as mos e rando mos e shti as kollai kërkon diçka apo clip tyje dhe ti ty thu hajde më shpejt më se rano Njëri thjeshtë rënod, në thonë, hajde falë ma shpesë, s'ka fatë me nguhë në tyje Apo ja shlonë mërolët Ka ndonë djetarët, falatën herë huma Mos i rëndo atë, sepse ti i shlonë mërolët Ata e e djetë Që ka të zërë, a ka liqë në dunja Që ketë detalë urdhëmonët me të mira Qili li, qili sistem Qila ideologi ka mundësi me thirë Që prindërit të trajtosh kështu Ja, s'ka asë një ideologi Porves, feja Allahu te bareke Va kullah kerima dhe thua ju gjithmonë fjalë të mira waqfi lahum ma jna hadhulli min arrahma dhe lshoje për ta krahun krahu e mushiris krahun e mushiris a shegot e katilsu edhe për krahjen e krahut yose jo për shemboj po shemo hajde të të mohojmë shemo ka nevojë dorëthamë majt apo ka nevojë mi dhon diçka eto hale mradi se si të duruam a çadri kur të pyetë çuçi jemi për të mirë vetë çka i do thash ja vëllosh do pa ora çati Ja, ja Wa këfid Shloje, shloje Dëmon Me Sikur aja të dhënë Jo ti Sikur aja të dhënë Jo ti Kështu Nathira Allahu Tabarake Me e të rajtua Prindë dhe thotë në fund Wa kur rabbir hamhuma Kema rabba janë yani Sa gira Dhe thua O Zoti jem Moshiroj këta di Sikur që më kanë rrit Kër kanë si një vogël A i sa shumë kanë durua Pi këtë ke fol Këtë ke me prua Ka pazë të ardë kanë thonë mosë Një që nërtë kanë thonë, qupë, tashbanë e qëta Edhe bukën e cila akonë, lëvërdia jote Johatina, ajtë ka durue Edhe në fundë pasaj një riu Bati ashpër dhe prindër zërdi Andhe Allah u Gjiluala ka kërkuar në urdër Dhe a është të logjike vëzër? A është logjike një anë i cilit ka rritë Dhe të ka uh, pru dërin këtë dërejgjë ku jeti A është logjikshme me ardë Ky a jetë kur anorë me këtë stilë dhe është elogjik shmetimi ja u këthia të rë, me ja u këthia me të mirë. Se kërë jemi të familja, kemi urdhër të bëmirsies ndaj grave. Allahu të bare kjeve tjara, thotë, wa ashiru hunne bil ma'ruf. Shikot e grave, kërë jemi. Shikot njërës se kanë gjithmonë telashe në botë kuptimin e raportit martesor, qëf nga ona bashortit, qëf nga ona e dhe kjo si munges e njohës e Zotit dhe njohës e pengamberit së Allah a.s. dhe njohës e kufive të Allahu të bareke vëtë të ala Martes a dhezë nuk e zbavitje, por o përgjithsi me në lezonë në surën Bakara, një pjesë të surës e Bakara në dvim neve të ajetët, ku janë një kod, në një gjanë i martesis dhe shifë se atje, knacija dhezër, në fjallë qëkur të rapormendit ke tjera të janë ligje Ligje, raporte, të drejta, obligime, e kështu më ratë Që që ka të dhe Allahu Gjelliole? Wa ashiru hunne bil ma'ruf Nuk ka thonë kënac një gratë Asë nuk ka thonë grave kënac një burat ja. Njeri kur pjekë do mbileg Se pa u ka mbileg së në martohet Që ka të dhe Allahu Gjelliole? Wa ashiru hunne bil ma'ruf I e toni urdhëm Urdhëm I e toni me ta to, Si është më e mira Bi ma'ruf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 Dhe ka thanë sallallahu aleyhi sallam Hadithës që kanë zirë imam Ahmedi Inni u harri ju Hakkëll jetimi Vë hakkëll mërëa Ka thanë sallallahu aleyhi sallam Une janë ngushtoj shumë rrugët A ti cili është në raport me dy veta Që i ka jetim Sila rrugë ati me mu arshetua Duhet pa tjetër rrjetimin Me e trajtumin Dhe tjetër dhe grujim Dhe kjo, kjo, kjo bashkandjitje nuk është të raseshme dhe zer Gruaja Jetimi Qa kanë të përbashkët Tila ishte përbashkëta Dopsia Dopsia Janë jan, dëmohon të thyshme Janë dëmohon dëbërishta Njoma Ado jetimi zdi qa me thamë Kër është i vogë Kërë bat i malë kalon në trajtim tjetër Ado i shkua allahu gjiluarash ka thot Në qështjen e mështë Uh, Raportit martesor Gjitha qëtë dhëtë Allahu të barëkja o të surë al-Bakara Fë imsakum bi ma'rufin Au të sirihum bi ihsan Shiga E bjene Allahu qëtë dhëllu ala Këtë dhëjnë martesan tëh Këtë dhëjnë martesan tëh E dhëtani Dikush dhëllë me e krye Së mërë me e dhëru Në aspekt Në mërësjë e legjitime Qëtë dhëtë Allahu qëtë dhëllu ala Këtë dhëllu ala Këtë dhër Këse talokin islam është Tre her Një her Edhe dy her Ki drejt me këthi Edhe jemi haqli me këthi ti Kur ta shlojst tre tën her Ski drejt me këthi Deri sa jetë martohet Pa plan Me dikant tjetër Edhe që ta shkuror zonë Pa plan A i tjetëri E mbejtët pa pe vej Ki drejt me këthi Kjo, kjo proces Se është ngarku Kështu dhe zepjanës Allahu Gjilu Allah Që ty t'ja mënojshmir Kur e shloj Abo Kur e shloj Ajo shkou te varqe, u tallse se si, se se si e ka e ka ngarkuar. Andoi pe nga mendja, për shembull, e më më ka ndaluar, e si ka ndaluar shkurorzimin mua, ngjendje kur i ka në stacionin. A shkonin se ka mbyll rrugën që gruaja i ka të zakonshmë të saj dhe ti do me shkurorzuar. Jo. Prit ditë pastro, pasta që do shkurorzoj. Pse, sepse natë pjesë, apo t'i e i penguar prej sajë Edhe t'i natë pjesë t'u ajë se zëmduhët kjo Abo, Allah u gjitha dhe jo prit Prit në t'bata jo një herë pastor Dhe e munshme për mërdojnë njëntime Si du shtashloj Rër Allah u gjitha i imbyll të gjitha rrugët e, e shkurërzim Qa dhe të Allah u gjitha dhe? Fe im se kumbi maruf Kur t'vjene puna të mas dy të sër Mas dy të sër të laft Thotë Ose e ma më të mira, ose e shlon më të mira, ose e mban më të mira, ose e shlon më të mira, oma më të keqë s'ka, se Allahu Gjiloja ka vendosë ligja. Në shikohë dhe, shiko dhe zërë, këtë urdhë të zotit e bareke vëtjale. Gjohë dhe, dhe zërë ka ardhë edhe shumë, më s'plasim për qështjën e urdhëve që ka ardhë, në ardhën, kontekstin e talaqit, kontekstin e teveja dhe kontekstin aty ne shka i bdesin gratë të cilat i kemi në surën Al-Baqara, kemi shurë, shkemi shumë ura të zot, skemi mundësi me me i përmend, me i përmend të gjitha. Ka, ka qort çështja e amanetit. Amaneti vjen Kur'an, ka më i shtrënguar i preket xherave. Amanepi nga Ali sallallahu alaihi wasalam, shame. Shame. Vë dhe dyhara ka për ne sallallahu alaihi wasalam, dua. Shame më të madh të munafikut e ki kurse amaneti. Fjallë, premtime, pretendime, mëtime Ka me ba une, adikush jam, adikusha ka me ba ekstumeral As tja se ma Andoj në Kur'an ka arë shume e shtrëngume amanetit Shume e shtrëngume Andoj cilësia me e ma dhe pengamiri tonë Nale i salat dhe sëmë Para pengamiri cila ka qenj E min E min që të më thonë Dhu e mene, e ma amanetit Shkja Allah u gjë katë të dhvjet E ka rritë ta morë një karakter Ky e ma amanetit Atar është gati me majtë amanetin Allahu qëllëvala Shikon kërë andëzër kemi shumë Qështjene Që flasëm për amanetin Allahu të barë kjo teala Ka përmen shumë prej A i dhe Ja juhëllë dhine amanu La të khunu Allahe wa Rasule Ojëtë sëtë keni besuar Mositë ratëtoni Allahum Dhe pengamberin e tina Vë të khunu amanatikum Dhe të shkenjë amanetet e juve Jo, amaneti o shumë mune malë Për nga me në samë tha, për muna fiko Kur flet, rejnë Kur i lijet amanet, se ma Kur e jep fjalën, ha, se që në vend Nërsa amaneti, her është kur të lijet E herë kur ti e le Kur e jep fjalën, ti e ngarkon vetën me amanet E kur ta le dikush amanet, ti të ka ngarkon me amanet Në dy pjesë ka bomve me samë janë për një faku A në shukur së e ka shtrëngu prej një faku E një fako është problem në besimin dhe imanin e njëri ju Gjithashtu të dhe Allahu të barekje vëtala Fë in emine ba'dukum ba'dan fë lju edhi të mine emanetuhu Allahu gjelëvala thot Kushtu një borëgje Kushtu një trekti Kushtu një raporte Pare kini me da Apo Dhe Ka mundësis shifnin shumë ko Apo se ne gjenë janin Apo se din janin që ka shkryt me në letër Që ka të të me vajë A i cilë e ka manetin me ka du drejt Por qejmë Kje bo dikan me dikan raport Borç Edhe i ki mor borç A i ka harru e Ka harru sa parët i ka dha A te ki qërume Edhe vjen a i me ti mor parët Edhe nuk i di sa parët i pa ta dha Qa du të, të me bodez në këtë rast E me dhe ma si s'pedipët Sa këto jone tash Jo Allah u gjilë dhe Qo ja manetin ven Edi ti Ço e amaneti vend. Sa amaneti është karakteri, dhe besimi dhe imani i njeriu. A do shkollëza është thëngue në Kur'an amanet. Dhe dhe Allahu te baraque ve taala wala taktumush shahade. Ne mosum shefni dëshmin. Mosum shefni dëshmin. Dhe Allahu i ka malkuar në Kur'an. Kjo është niveli më i lartë i ka malkuar në Kur'an ato që e mshehin dëshmin. Amanate ka pas. Allahu ja ka lan amanat bevet Israilit ku vjen e Muhamedes azerle me përkrah to aziruhu wa tuqiruhu tanihmone vetë përkrahni ato të kundërtën e kanë bëra as se kanë përkrah as se kanë dhëmu edhe e kanë mshë i dëshmirë ka thënë në kopë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj as amaneti është pun punë, punë vallë gjithashtu kemi në Kur'an urdhër apo thirrje dhe lëvdat për ato që bojnë këtë vepër dhe ajo është a uh, ato të cilat I qojnë ven besat e tërë Besat e tërë Dhe besa vëzër Vjen kërë anë me disa përishprejive Vjen mithap, lidhje Dhe vjen ahd Ahd Ahd i dhejnë kohës Kohës Nga se besa duhet mushtrinë kohë Por shemë Nëse do të dikush mamas të ta 5 minuta Si thëjnë bes, 5 minuta Në përmetar dikush ma 30 vjetve të, të Po ti e kemë mos fjalën, çojën besë. Si doën besë 30 vjet. Pas 10 vjet kanë shkuar ti jen çat fjalë. Hiç ke luviz. Në pas 5 minuta njerëz bojnë sabër, a më pas 20 vjet nuk vojnë sabër. Edhe kërdallim. Edhe Arapët kanë qejt besën ahd. Pse asht ah, se shtrihen go. God go. E njerëzit god gods bojnë sabër, ndërishojn fjalë, ndërishojn gjerma. Allahu te bareke ve taala wal mufunu bi ahdihim idha ahadu. Dhata te cilat i pro janë të lavdruar. Dhe besimtarë, atët të cilët Kur të japin një besë, e qojnë vend Kur të japin një besë, e qojnë në vend Dhe gjithashtu kemi vëzërë dhe shumë prej, prej urdhave Gjithashtu ka arë prej urdhave Apo prej thirjeve Të allahu gjillu ala Për me e këthyje të keqen Me të mirë Dhe allahu te bare kjo vë tjala Vajet draune bil haseneti E seji e Besimtarët Të keqen Me shka e këthejn Me të mirë me të mirë, do kjo në nivel më i ulaz. Niveli më i ulaz i cilës raportit është me këtë të keqën, me të. Do ashtu kemi edhe thirrje për pranë Allahu te bareke ve taala që sistemi dhe ligji i përgjithshëm i njerëzve të jetë për kraha në haj. Fo Allahu te bareke ve taala wa taawanu alal birri wattaqwa, ndihmojni njëri tjetrin në të mira dhe devocionin. Ndihmojni njëri tjetrin në të mira dhe dhe dhe në dhe në dhe vëqëmëri gjitha shtu kemi dhezer edhe shumë prej prej urdhëve së kemi mundësi me i përmen të gjitha gjitha shtu ka ard uh, bingja absolute ndaj Allahu dhe për nga verit ton sallallahu arihe sallam dhe qikon e dhezer ta nikur Allahu thirë për bingje absolute pa të diskutushme ndaj Allahu pse thirë kështu sepse cici qka i ka e si ka kërkush këto ligje që i ka zbitaj si ka zbitë kërkush ndaj e ka bëtë ta moral E ka po kufër dhe shirkë me dalë piktiligi Po tje ke po orë tak një dikansh Ka sush të orë tak me këta Kur tje ki edhe Kur'an edhe një liber tjetër E ke po orë tak Allah me dikansh tjetër I cili nuk ojë njajshë As nuk i afrovat Allah subhanahu Vëtjala Dhe shkallahu që dhët Qul ati allahe ati rrasoul, i Allah, dhe ati allahe dhe ati allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe dhe allahe d Shka takjuri do sot te balke u tala. Po e kshir çka ka urdhnu, ama me kshir pik anës urdhusit, jo. Sigurisht që e përmendëm ti, a jeti surës El Bakara, kur Allah ja ndryshoi kiblën muslimanëve. Prej ka Palestina, e kthein ka Çabeja. Dhe i mësoj se duhet me ndryshuar. Dhe se nëse ndryshimi vjen prej Zotit, smon është më ja diskutoj se ti si e bazo, ajo bazo. Që ne pa dizanjers, mundon vetëm me e bazo. E jo Allahu ngjell bola. A do mund ta ndryshuar urdhën? Çka i bën? Apo, mullë me të ndruhur të. Allahu të barë kjo vëtjala Ka pas raste tës, I ka urnu për nga mërë Më diçkasë kësë se kanë guptu ata. Që kanë pas me po ata Posë mi u bindë Allahu gjelluar Dhe pas asaj i ka urnu me të kondër të Që kanë pas me po Posë mi u bindë Allahu subhanahu Vëtjala Apo e kanë dalu mishin e derri Po në gjenë gjë që s'ka asë një tjetër u shqim E ka obligu me honër për më shpirtin. Në të smuaj të imi a ja diskutoj, sepse ai urdhëron dhe ndalon me urçi, jelle, jelle fi ulah. Jo ashtu kemi në Kur'an dha zë përmendje, ata urdhër për ta përmendur Allahun shumë. Dhe naqen përmendjes, Kur'an urdhër për më bë diçka më shumë, me, me, shum, me shumicë, nuk ka pos një vepër. Poshtë i vepër. Kë ligjet Kur'ani janë me numra, janë me doza, janë me vakte, veç në vepër Kur'ani vjen Me shumitë, s'kallu mratin Cila është ajo? Thëdhe Allahu të bareke Wa te ala Ja ejuhel lezine amanu Udhkuru Allahe Dhikran këthira Ojtë të sëtë keni besuar Përmend në Allahum Me përmendje Sa shumë Dhe këthira Ojtështë e pashtuar E cila në në kupton Palumër Kutë munë është përmend në Allahum Në gjellë në gjellalu Shëmë dhe ki pas vakë namaz Në muja gjerim Në vitë E ki zë qatën kër ki pasuri 2.5 E ki haqin njëherën vjetë E ki atje me numra 7 të të vafe, 7 saaja Abo, 7 gurzi Një dit në rafat Kiti ki me numra, abo Mirë, cila është dhe pra e vetme E cila ka thënë Allah u gja Bane pa numër, përmendë Allah Sefse lidhja ma e madhe Që bat, mezrobit Dhe Allah u gja është në përmjet, përmendjes Kër kje do dikan, e do di kanë, e përmend qëmë Dhe qka përmendje riu, ata për Ata e do Kjo është të jetësën e kam përmen djetarët në, në këtë kontekst Dhe se dhe kemi dhe shumë prej urdhave Nuk kemi mundësi me i përmen të gjitha Kalojmë pak të këpjesa e ndalesave Ta shojmë anën e urtësis dhe logikës Njërzore Në ndalesat e Allahut subhanahu wa ta'ala E kemi përshemun Ndalimin e vrasis Surë e njësa Ajeti njëzët e nanë Dhe Allahut e barëkja wa ta'ala Dhe mësevrani vetë vetëm Mësevrani vetë vetëm Për nuk të nuk është të fol për vetë vrasje A rap të i thoi nefs edhe tjetërit E vladit, grujës, babës, nefs, nefs uke Se kjo është i joti, pitik e dalë E kështu më ratë A dhe dhe u gjilole kërë thot mësevrani tjetër në thot mësevrani vetëm Mësevrani tjetërin Thot mësevrani vete Sepse njeri ju nuk e kupton dheri sa ti Ti folët prej anës Sa ti janë dhe të allahu të, të varë kjo vëtjala O ala të këturu e mfu sekund Dhe mësevrani njeri tjetërin Mësevrani njeri tjetërin Gjithashtë allahu gjillivara E ka ndaluar shkeljen Morale pra shenërit, A moralitet Dhe e ka ndaluar që dëbohët Apo Prekja e gjinisë kundër Pa një qarë Fëtë Allahu të barëke vë teala Vë la të krabu zina Innehu kane fë ahishëten Vë së e sebilëha Mos ju afroni zinas Dhe mos ju afroni Qaj bje? Mos këshir Mos ni Mos rritëdera Mos ringat Ska thonë mos ban Ka thonë mos u afro Sepse si të afro është Potencial i destinumje me bëhë Allahu në lu Athetë Allahu të krabu A ka vëzër diku që i është afru diskotekës e, e di spi, di gi, Popola, di s'ka bozina? I është afru alkoholit e s'ka pi alkoholit? Kitë që këtë i karak i gjia i spikë, ku këtë i bati kështu? Kitë që këtë i karak i gjia i spikë, këni idatë që të të thonjë? Po, po, këtë që këtë i karak i gjia i spikë, s'ka mundësi, nuk ka mundësi, në njëriju është shok, në shokë, në fejnë e shokët dhe që ka të mpinga mërja lejë, salatu, salatu, Së psikiovej për është shumë e shumëtume Ose e se bile Dhe vej për rrug Shumë e lik Ta një ti ndalemi Ku është analogike e ndalesës zinas Ku është analogike Alla përshemë më gjemë sot përshemë më dhebe filosofike Si më dhebi Freudit Abo Zekë mund Freud e kini dhe gjuë Oshë një njëri Ka qenë Ka i tu në Evropë Dhe ka ndjerë një ideologi E cila quët Ideologia se njeri ju Vlerën e ka Në lezetin e ti, në krasit e ti Zështën që ka i sielë, knaci është vlerë ajo është vlerë ajo Andaj pasaj edhe është Ndeshme në Kurane Dhe pasaj sot e shirëni se një ngrumbulli madhi Njerëzve jetojnë me këta Se zinaja është haram dhe Andaj dhe duhet më qenë partnerët të dakurduar veç dhunu mështëke a po veç dhunu mështëke e Allah u gjitha të bëllet të krabu zina mos jafroni zinajes dhe përmenën për në Kur'an vjen zinaja e litë me kanë me vrasja që kënë e tjesurën El Furqan fasin e fundit edhe shumër hejt, e hejtë Allah që me për litë zinan me vrasja ku ka zina dhe zërka vrasja ma e me ku ka zina ka dhe dvrasme. Dvrasme. Shkyone, të vrasme që këtë dhënja Por detë në zonë internet, e vrojti këta, e vrojti ata. Ky e vrojti këta, e kishte zonë me dashitore, e ka zonë gruin. Çfarë ndronin këto? Se nuk e i binë dallahu xhelalu ala. La taqrabu zinah. Monsieur Avron is inos. E gjosh urtsija, urtsija kanë vonë dietarët sepse zinaja është përzië e ujrave të pastër me të papastër. Mos më dit kur gjosh xhalikuina është. I prish familjen. Apo i prish familjen. Allahu xhelal e don familjen. Edom me ditë kjo kabile pikavjer, kjo kabile pikavjer. Allahu pejgamberi alayhi salatu wasalam kurë tregon te anën e tij morale, çfarë tha? Ana Sherif, Ibnu Sherif, Ibnu Sherif, Ibnu Sherif. Dërta pejgamberi Ismail alayhi salatu wasalam, thonë un jam in darshm, djali i ndarshmit, djali i ndarshmit, djali i ndarshmit dërta Ismail alayhi salatu wasalam. Pse e ka për cilën djali i ndarshmit? Sepa jam menica e ka pos gruaja. Babdush jam menica e ka pos gruaja. Pra po nuk jam ujë i porzim. Se njëri o ujë, vëzë Njëri o ujë Andë edhe e, e, e gjenë në Kur'an Ideti, vëzë Ta kuptonim atjesht Ideti, pritja E grujes kur Shkurëzohë, kur bëhatë palak Pse e ka nëllohë në i detin Me prita jo Tri zakone Për mësë më përzi ujë, vëzë Se jo ka pas një bur Tash nëse do në martu me një tjetër Ka o mund që e është të zonë e për më vërtetun e si nuk është të dzonë për shemë, para me ndoë, sot më shlu një, një gruje ne i se në marton tjetëri ajo gruje ka me së të dzonë, me barë, me atë burë edhe ki e merë fëmija ati ki e kujton fëmine vetë e allohu i gjela ka prullis nëse aje ka kryu një rinjën dhe edesës i funksionalën më rëndshme ati i ka nënë tri cikle, tri pastrime tri ndjerë dhe gjakrave të papastë në tri cikle vërtetohet ca jo nuk është atë zane pra është e pastë atër martohet që të sigurohet që ujit që ka ti e len është i joti e nuk është i diku i tjetër o ala atë krabu zina dhe dhe dhe ushe mos ju afroni zina jes sepse i përzini ujrat a dhe qiko pastaj si e ka vazhdu këta kjo është shumën pa moral shme dhe rrugë edhu e lig e fliqo Allah në Ga moralitetër Andaj shkodhez e farfeje e madhe Feje e madhe E cilat arunti babën, nanën, halën, tezën Krejt e din vijën e, e familjarëve Dhe degëve të familjarëve Pse? Sepse nuk ju afrohë më simtartë a moralitetë Kjo është punë e madhe Andaj shkodhez e ka ndalua Qështjen e e zina Gjithashtë allohu të pare kjo e tëra E ka ndaluar prostitucionit Dhe cilë është dalimën dhezën mes prostitucionit Për a të quimë Uh, si loj, institucioni i kurvoris dhe mes zinas se ka mundësi njeri bez në zina një her dhe e ban më shëftas po ka dikush edhe legittimone ban publike që kur që e kanë basë atë Allahun Arrujt këtë dënimi Allahun Allahun Gjilaj kanë dëlu këtë gjitha këtë gjara Arapti kanë basë disa pjesë për të tëre edhe në Moskoli pjesaj Bizandve dhe Persianve dhe pjesaj Indis Kanë bo që dira dhe kush lezon fa kështori për këta popoj Bizant, Persian, Indi, kush lezon që ka fa së mesin e tëre E shë er, zinan, e shë zinan si pijët uj Kanë bo gër, kërdi kanë bo Nuk ka ditë kërku ish gjalli kujnë a, baba i kujnë a Hiç nuk, hiç nuk, n... i kanë pos të, të shregulluara këta po Thadallah u të barek e vëtala Mothshinine, gajra musafihine Ola muttëkidhi, e gdenë Surë al-Nisa al Dhe surë al-Ma'ida Allahu të barë kjo e tala ta thot Kur ti martoni, gra Dhe u dini në Kur'an dhe zër Lejohet me martu muslimani Muslimanën Dhe në Kur'an surë al-Ma'ida E ka përminë Allah u gjitha se besimtari Lejohet me martu ithtarën e librit E cila mund tjetë E jahudie Apo nësranie, e kristere Me kush të tjetë Muhsinine Dhe Allah u gjitha al-Muhsanat Tombroi të dorë të moralshme. Si të jetë moralshme? Ata lejohet të martohen me kushtet e njëra në dispozit në dispozitat fetare. Sa Allahu xhela, gaira musafihin wala muttaqidi ahdal. A më jomë më për dashnorë ato? Dhe jomë me dal me shëtit me to për çejfi. Jo, jo. E marton apo jo? Si ka Allahu xhela, e ka leju ç muslimanë të kaluara janë apo kanë shumë vende dhe Kanë pasë marveshe E këshumëra janë përzime po për tjetë Allah u gjire i ka leju musliman që të marton Me i thartë e libri Nuk ka qenë alamet Sa ata bazën e kanë pasë me pinga mar Pasaj kanë shtërëmruhe Andaj Allah u gjire kanë dalue Që besimtari ta marton mushriken pa fe Dhe besimtarëja të martot me mushrik pa fe Nërsa ajo e cila është me fe Nërsa muslimani nuk lejot me martue Të ati cili është i thartë i libri Nga se burri është përgjegjes nërsa e, gruja nuk është përgjithë se për familjë që ka të të Allahu gjelluala ama jo me bo institucion kratësia ta me dajti me ta mushetit me ta shikur që protë për njërzve e bojnë ta Allahu në rujt andaj besimtari ka kalliq gjithashtë Allahu të bare kjo etala, ka, e tala ka parmen që të këqijave duhet të mjë largu edhe të jashme edhe të mërënqme dhe kjo kjo urdhër së mund të kuptonë pos besimtari Urdën, mundalu pit këçijava të mëdhenshme nuk e kupton pos besimtarin. Por çemovëzë sot sistemet me cilat xherian të ndërtuara. Mos t'kapa policia, mos t'kapa kamera, mos zoya që dhan për dorë. O m'faj në gojë ashtu. N'faj ka diçka që në shpikut e avaj Allahu t'mazeball. E këto nuk e, këta nuk e njohin kët, këtë këtë liç. Liçi cili të porzi aty mos më nokes të shtëpia. U zhvesh liđi Allahu tebaraka ve taala. Fa Allahu li wala wala taqrabul fawaahisha pa dhërë منها pa vatan mos ju afroni te ligave as ti jashtme e as mbarenshme rasti qe preket me pas te shfaqur kush apo menja me ja me shkuar qe do te bën ka ime dozia besimtari i heq edhe mendimet e zinose largon mund even diçka e pahishme mund even diçka se ne nje nje rozieme dhe truri joneve na paraqet fotografi po ne duhet ta luftojm ato me ter çenin duhet me luftuar se nuk ishte joti ajo Doqesh nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu xhelu ka ndaluar fjalën e kot dhe të rremë. Dhe Allahu xhelu wala vajtenibu qaulazur. Largojuni fjalve zhur, çdo më thon që së çndron. Që nuk çndron. Është interesant se se Allahu xhelu kur e ka punën fjalën e rremën Kur'an, e përmendën në xiratën e kaluar, rreën e Kur'an me cilin sigurisht ja dam zinaja, me cilën vepër vjen me vrasjen. Shirku Dhe kufrin, Kur'an, me cilën fjallin Me cilën vej për tjetër të lik Rejna Rejna E shenë Kur'an, shpesh, Allahu ku e ndalon shirkun Thot dhe mësë rejni E ndalon kufrin, thot dhe mësë rejni ha. Qa ko lidhe rejna me shirkun Kit shirkun, o rejn Kret shirkun, o rejn Kret kufrin, o rejn Sepse Allahu është haqt i vetëm Dhe krejt tjera shka dalim allaud, allaud, da për e Allahut janë rejna A ndoj shka Allah e ndalon rejnën A ndoj shka tha për nga merja lejt salat dhe seram Ja njës njeri me rejt pak Shka dhe se Kjo është ajo njohja e ligjit Allahut Nga ona për nga merja lejt salat dhe se lë Tha ja njës njeri me rejt pak Na, na i herë, kam nevojnë Që të pështoj e aty e këtu E pas taj E pas taj ja njës të ju baje lejt Dhe risa Shkruhet Allahu rëna cak Musa një muzdat që ka mundet me më rajtaj Musvat mundet që ka mundet me rajt Rejmë për Allah, rejmë për pengamberin Rejmë për musliman, e thash, se thash Qa ti ta thot, mazder e thot, se thash Eksu më rrath, banë probleme me si musliman Eksu më rrath, kjo, pse? Sepse rejmë adhë, e liga me e madhe Andoj ku repitëm pengamberin, alej, salatu, salam A ka mundë qi besimtari me ra në zina A ka mundë qi A ka mundë qi besimtari me vedh në i herë A ka mundë qi A ka Me pi alkoholin të njerë, ka mundësi Pa njerë Rasulullah A ka mundësi besimtari më rrejt Tha s'ka mundësi Që ka mundësi, Sh ka mundësi, ka mundësi Ska mundësi Se, s'munët besimtari më rrejt S'munët, ma letë benzina Ma letë në kuptimin, m'munët Se sa me e thonë rrejna Por shka i të rrejt, qëfar në vërdije ka me rrejt Se me e thonë rrejnë Andaj Allah u gjelon e me na kërkon në Kur'an ojtë të zgjini besuar dëshmoni qoftë edhe kundër vetes qoftë kundër vetes çështua vërteta le të dalë ku dalë kjo është në cemtarë e tjerë bën plane tjerë bën strategjia të tjerë e mënon pse më e thon pse mos më thon çu më konvenon mua mënojë dëshëm cemtarë nuk andaj të penga mirë se më në një hadith al ayu min al iman por i i thojnë Në lor naiviteti apo jo i nenchmuar. Çemon naivitet. Kurtiski tek liv. Vënë gjësto ashtu? Po, çu është historia? Ja. Nuk kiti tek liv, nuk ki plane para prake. U ti dhucat do çka i bëson? Ti kur i gjon dikujt diçka do po e kam thon. Dhe nuk nuk ma plan. Ej, atia kalzoi kti sën lashta, si ta morë vesh ai tjetri mu I e dal, e u ndal gabim. Iojën e dalë kti dunja gabim, më çdo kum fam. Çi kçu ështëo e ka thon? Kjo obsesntar do ze çikëo besimtar e të tjerë kanë burime të tjera ndaj që Allahu ojin that ujtani bu qawla zoor largojuni shmanguni shmanguni fjalës rai gjithashtu Allahu te baraque ve tala ka ndaluar që njeriu ta ladrrom vetin e cila është prova e kohës prova e kohës e rast çka ka thënë nga mbi Ali sallallahu alejhi salatu selam hadith para kıyamet ka thonë në i grumbullt ngjore ka thonë ve ijabu kulli bira dhe para kiametit do të shifë një njërzit si cili shanjiri, Quranit, hadithit, thot, mama menasib, mama i knaqët mendimit vetë është e njëri asë një gram njohëje se ka të Kur'anit asë të haditit ja empinë shëjtani thotë vala më më menja se më më më gja e një meselë i, i, i dëgjën këto dhe kjo është sadaqër Rasulullah të vërtejtën e ka thonë për nga beri sallallahu alaihi vësallem gjithën janë i këzot me nëzbetë çuje vrdeton di vllaqta o me marmejnia atina dallahu e kandalu shom kur'an me la drube vetë thadallahu te bareke ve teala shikoj dhe ne surin in nisa ayeti katro tenadallahu te bareke ve teala alam tara ilal ladhina yuzakkun anfusuhum balillahu yuzakki men yasha thadallahu te bareke ve teala alam tara kur'ani vazukujena alam tara për çka vjen alam tara vjen mucudit Si kanë dhënë këtë? Për 900. Edhe Allahu xhelahu, O Muhammed, a nuk i kipi pa ata të zot e lavdrojnë vetveten. E lavdrojnë vetveten, subhanallahu. Çudi tani njeriu. Apo e sill muahbetin ka lavdrat. S'i thotë me fol po vetë po me fjalë. Shembull. Kjo lavdrojnë zot. Unë i patanimu atij. Andaj gjend i gjend, unë e kam bë, subhanallahu, thot i gjend do të thon, unë e kumbo njëri filan. Subhanallahu eladhik. Unë e kumbo njëri filan. Domthon aj çka zot ska kujdestar ska ushi ska furnizoj te gemoniere me mugjes dhe as e thon edhe ajrin unë e kum lan me morse un kum kumut kum me azan frimun po si azunam ha shavokella kjo esh nje çoroditie kjo esh nje faraunizëm me te zonjeto njerzit thellahu jellala alam tara anuki sharta kjo gazvet per jehudit kjo gazvet per jehudit allah ska fa pengo me rasul sallallahu fayu do te injekni gjurm te atresat kanse para juve tha, sahabe thanjara sallallahu jehudit Kristërt, e ki përcelim A po, ka në kam tjetër A ta Andë shikohet dhe duhet Sot si do mos në qeshtën e Facebookit Ndjeki, më aboni like, së më aboni like Së përmë i përcel, përmë përcel Pra allah dhe zi Valaj njerëzit, sikur mos me njofë dhe allah Sikur s'kan me dejka ta Sikur nga të të ngonke në menejt Në një vitë këne me dërzu shpiritin allah Andë i më përshafi i ju tha Rrithan nësi, gajet u latu drak kursin emrin tha kshire shka e knaj zotin tan permbajë çesajna kshire çish me drejt punkt me zotin mos u ndaj be çesajna kiera kiera kit kan më shku nui kit kan më bë pluhun ande tha allahu jallahu la belillahu yuzkī men yashā veç allahul adron kandoja veç allahul adron kandoja ande pejgamberi sese le mi dëjë nit dit pëditve disa muslimanëve tulav drumë disa vay jehudive jehudit tan musa pejgamberi më i mirë Musliman thamë, Muhammed është vule për nga mbedis Dhe për në samin dhe gjë, dhe durit e tha Mësë, u hasmani cëllit për, për nga më bërë bashkë më i mirë Eme sa i du bërë i adem Unë jam zëtë njëjë për nga më bërë Vala fëkër, dhe shkrenonam e këta Shko, unë jam, unë jam, qa ishka përdojnë A denim e di të nga më i madhe Unë jam më i mirë i për bive të adem Allah oma ka dhën Vala fëkër, amun shk Dalimi me zvlerës Muhammed e samë sajt se në ngushton kërkan Nuk e ranon kërkan E jo pak një pozitë voglë me bo Moj njerëzit ishe epsikur Sigur nësë më ka njerëzit ata mo Andaj, të të loo u gjerëva Veq Allahu është ai cili i lovdron njerëzit Neve kemi të ndaluar me Dhe shikote se psikologjikisht Psikologjikisht E mund të lezoni libra Bipsikologjien Por shemur, kini libra mos të referojmë Tani pasaj njerëzit mund të kështë kuptojna Siko në gjithë vezër, njëri ju cilë le vdrohëth shumë, o rejhëth shumë, se do kërkushë, sepse njëri ju për nga tabiat i zdom në biblërësim në bita. A bo, përqemi, njëri përqemi, nëse e ki, ta kohësh një hapë, një njëri, dhe e vesh të folë për vejtër. Ti vesh kime kështu, no, në natyra jo të shështu e, e formu me, ti vesh kime ta kryme këta. Pse? Sepse së në të rrënë, së në të rrën E vetë, mi, e vetë mi durim Kër dikush është ma i madh Apo më me vlera Edhe lef drot, edhe ti e duram është Kër kiti kili vërdipja atina A më nëse s'kili vërdihis Diminutas do me nime e fola ta Pse? Se pëse se në duron ti me Për shemur Allahu zhjillu ala dhe se pengam bar Se i ka po nga mi durua Se ka qua Allah Autoreti ma i nalë dhe ka qua ta Rasulum min Allah I dërguar prej Allaho Andaj, midala t'i kërshim, edhe në mëjë me menu ma, ma mirë se aj, apo që t'i parë jena bashkë, shko një marë, në njerëzit, njërëzit, njërëzit nuk janë thilë. Andaj, ma e men, nëse donë dash, njërëzit, ha, më baj i dash, nëse donë më baj i dash, në të njerëzit, në shumë në avdruar, në shumë në avdruar. Thot, jahja një maim, jahja një maim. Në bidh njëzët vite kam nejtë më Ahmetit. Kemi folën, në Ramazan Jahem nimaim, kolegë ti, shokë ti Thot Ima Mahmeti, në bëndisët viti kena nejtë bashkë Wa kene a'lemuna, wa t'kala Dhe ka cilë ma i dishmi për neve Dhe ma i mire Ma i mire akon për neve Ama kur nuk nash lafdrua E shta ka thonë, e, ajin të ditë ku sham? Ajin të ditë ka ne keni mështë lesa jo? Ja, ka nejtë modest, ka nejtë i përullur E ka pas frikë Allahu te varqe u talla me pas lavdruti kuqi ka von tash shujj mos uladro e kse marr. Ai sot me lavdruti kan, thot mave Allah, mave te, mo ma pa la kete. Shikoj duvol vet ja bash e ta. beson ata. Mund ti e beson kta cka thua ata? Mund musi më, vete shum i maldhve ze. Musi vete shum i maldh njerëz nuk mund me ek nga kokase nuk është lejuar me uladhrue, a nuk është lejuar me sill mohabetin si çashtoa puna. Jo, dush me mohu ata. Allahu jrat nje fmir tie. Edenti çake po. E dhente Çighi raport me Zotin Te Bareke, Kuataala, andaj e ka ndalu Allahu Xhi Luala dhe Dhrava. Gjithashtu kemi Kur'anin dallec qe ti ndjekim epsh. Allahu Te Bareke u tha: "Wa la tattabi'u al-hawa an ta'dilu" dhe mos ndjekni epsh qe ju shmang nga drejtësia. Çka e shmang dhe zepëshoren nga drejtësia? Ku ne ndjekim shnjëri. Ku ne ndjek epsh njeriu. Njeri. Gjithashtu Allahu Te Bareke u Taala na, na ka ndaluar nga ha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 Nuk mundet besimtari me ngjasuar atisha s'ka besuar edhe Kur'i Muhamedi. O sjë diçka tjetër raporti, o diçka tjetër mos bon më bën zullum. O sjë diçka tjetër ti komshinën më ndërua. O sjë diçka tjetër ti mos më iq çavd diku, mos më ha hanger pasurin. Po, pa, ama la teku ke nuk le e ledhin e kefaru. Mos u bani sa ata s'ka besuar, sepse ata ku jet besimi. Ku jet besimi? Tha penga Medale Sallatu selam, men tashbe be qawmin, fo huwa minhu. Ai t'i ngjan i popullit atynat. Ajka injani pop, e është pi aty ne. Ona besim ndodh të më pas skuydet, sepse më gjasuat. E gjasin më i madh se do të vdesë. Dashin më i madh, mbështime. Andaj sot bëshim onëvena orvatot me na kallëzu se, "Gjet mirë ka." "Gjet mirë ka." Mirë ka vetëm ai i cili ndje Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aradhiya men radhiya wasaqita man saqita. Knaqet kush kënaqet, i dhënot kush i dhon. Kjo fe e Zotit. Jo, na na mu na mu kontmangu. Na mu na mu kon nuksan. Na mu na mos më me çu ti s'duat. Omo fej Allah o dendame. Allahu është absolut, na nuk jeni absolut. Ne mundëmo begabo, na kenë gjinore. Omo nuk juna me thon se duhet të mos konstas atë se nuk kam besuar. Gjithashtu Allahu te bareke ve taala e ka ndaluar mbledhjen e mallit pa pa kontroll. Çe po mënd në xum'a. Në sura Al-Hakumut Takathur u ka mahnit juve mbledhja pasurisë te Allahu te bareke ve taala wa takuluna al-turatha aklan lamma wa tuhibun al-mala huban jamma dhe ju po e hani pasurin ek le lemma që ka vëlezen Kur'ani, kështë vëlezen me te gjuit dhe kam su pak te gjuit e kuptonë se edhe dyzin një shkronjave që ka i thimë na të shtit a bo lemma ju thëtë Allah o gjiluale kër ju jep dikush pas, vdes njëri edhe le pasuri a bo, një arjudhime të pasaj që ka fa Të e kulune të të rafë e eqlen Lemma Këshirë në mjafë shi parët dhikusha kamet Lemma Më këtë ashkin, më këtë dëshnin të janë në shparët të atina Wë të hibbunë lë malë Dhe shumë edoni parën jo Hubën gjemma Me një pasur Me një dëshnin të cilë Jaur zë zëjmë Andë kërë pëtër në imam Ahmejt Rahimë Allah Qëka të apër pasurin Tha dhëtë më konë në gjep Jënë zëjmë Un jap po koma për një dinar pasaj, qet. Njëp njëp, një syk, pa sa sikti çet. E muko un jap në qeshçi, vai kon zemë. I prish telefonin, i prish et veturën, i prish diçka, i vanohet rroga, kja me të në ball. Rrogat me fëmijë, me gruaj, me keçsa, cen zemë rroga. E, e me paspas pas un jap zemra në rregull, sikur në dolë shëgullimi. Po Allahu gjithë dhot, hub bal jemma, dashni e madhe. E keni po. Pasuri gjithashtu Allahu te bare ke u tallë kanë daluar e cenë fryrë. فَذَلَّهُ تَبَارَكَ وَتَالَى وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا فَذَلَّهُ تَبَارَكَ شِغاو كوك كاندورغي القران بارا سملجوا شِغاو سوره 17 سوره اسراء ايه 37 اسراء 37 الله وجهاش قال كاندورغي نايت ناي يوم من ديمه كنت هتش ندير دوال Apo dalojnë njën karakter Njën e jetë më ka da njën e më shpejnë Njën e meni Jemi laraman Por se e kapru një lich I cili duhet përfshi bësht krejt Pro Allo e din që ta ka kriju por, Mirë për një lich duhet përfshi krejt Cile është ajo? Shiko Pro të shtatë Shtatë më mëdhjet Suratje mund më këti Latëm shifin ardi marah Më të etës në tokë marah Marah Qa është marah Marah dhe ferah janë nga të ngat për, për me parafru që është marah a është gjendja njënë i pineve në njësoj kur i ka, për që imo, një që ndë nërë një edhe kur i ka një dy mjarë a e së njësoj ti kur vullësh për cëjde që i këtë dy mjarë ndërishën folëti mi pas dhëtë mi ki poku një vendë dhe një biznisment që i ka gjysë milioni, një milionë Aki po që i shreja Thetë Allahu, velatëm shifë l'ardhi marahandë Mos ecë në tokë ty u ka zhujnës që E, e, e, e, përënë, përënë ka mëne Me të friërë Me të frië, në, duke i shfaç të eshërë Duke i shfaç malinë Duke i shfaç zëratë e siatë ti të bëjnë me, me uxëzërë In ne kellen të hrikërë Qëllë të ardhë Thetë Allahu, jenir. se të shmurënësh me shpu tokonë Qëkë e të hecë? Në, d u alen të bluga al lëgjibale të ule dhe së mund është me mëri malësine kodrave, dhe disa dush më frinë njeri e dy metra ma shumë ku ki me shkuve o njerës dhe njerë kanë ma shumë kipër se trup se njerë kanë ma shumë me një malësi se sa sa qonë peshaj adhe Allah u gjitha kanë dalu edhe e cjenë me të fryër, me mburje dhe kjo dhe zë shfaqën në gjeste levizin e durve, e kështë mëral adhe këtë e kamërme djetarë në agot kontakzede shallaahu tebaraka wa taala eka e kandaluar eda etsen e grave n publik desvei shora apo zbuluara that allah tebaraka wa taala asuran an-nur wa layadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li aulatihinn thallahu tebaraka wa taala grat kur dalin me ets walliydribna bi khumurihinna lativasin vashin shamit atura montel atur ala juubihinna mbi me joksat atura wala yubdina zinatahunna la most ja shfasim bukurite tyre pos burrave tyre të go jo, regolesh arkeologjike po mande lidhem me zinallat ja edhe e shef ursian eksoja gjithashtu allah te barek yu jo, taala na na kandaluar q derdho Gja ku njëriut për haqë Dhe Allahu të barëke vëtala Dhe mos evrit një shpirët njëriut Apo njëriun Të cina Allahu e ka bo haram Pos me haqë Cilë është me haqë dhe zë? Të fsi që ka orë me haqë Allëti e bahahu Allah Të cilën e ka leju Allah Me zullum Apo nëfës me nëfës Apo që ka tonë për nga mbedi sënë sëllem El mufariku Lidini, ajtë cilë edhen fejen Eve, të dhe është Allahu të barëk e vëtala E ka ndaluar fesadhin në tokë Me bo e, ndrime, apo fesad Apo shregullime në tokë Të dhe Allahu të barëk e vëtala O i dhe kilele hum latu si dufin ardi Kalu, inëme në në mëslihun Kër ju thudë atyre mëse prish në rendin tokë Ata thonjë në atë ndrejqëna Cia kan nisë, për luftës parë E luftës ditë, 20 milion 60 milion, marët, sa milion Vrajo njerzi, edhe kur i thu, pse jeni ti pa këtë lufta ta ndrejsh me botën. Vrajo njerzi ta ndrejsh me botën. Shlo bomba ta ndrejsh me botën. Shlo Hiroshima, Nagasaki pse? Ta ndresha botën. Vrajo ta ndresha botën. Allahu xherat kur ju thuat këtu ne, moni, mos e prishni rrenën, a thonë na të ndrejsh. Ne na të ndrejsh. Të fitoja shytje armësh, shytje e porveti. Shitje armësh, shitje e lëndë narkotike e kshumarrë fesad i madhëzë. Andaj Allahu te baraka ve tala e kanë ndaluar e fesadin në tokë. Gjazë ndalesa te Allahu Jellalu te zihron projection. Tanë nuk kemi mundësi mund të, por si zon po e kuptoni. Ndalesa sinos, ndalesa fialës raime, ndalesa e e fesadit. Këti janë logjikshme. Njeriu e shalë verdhën e ksajt. Kur dikush do të moh mos ban zullon, kur dikush do të moh mos mos u çorodit atse me, kur dikush do të moh mos u lavdron, janë logjikshme dhe gjitha janë të, të në gjithëme. Gjitha shtu, dhe me këta e përfundojnë në vezin nga se kona ka barua, Allahu gjitha e ka ndaluar armitsimin dhe zullumin qoftë edhe karshja armikët. Dhe këta vëzën nuk mune me bëho, pos ropë të Allahu të sinqeshtë. Pro, me folë mune në kejt, me shqit ma betë më gjlise kejtë shesin, por me realizu drejtsin edhe karshja atish ka e ki hasëm Të e ban posë pengamberi i Zotit Dhe aish ka i shkonë për pike pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Qikolla u të barek jo tëla Në surën ma ida Surja 5, ajet i 2 Qikolla u tëllu ala Me le gjëkët ajet e kuptan Se që kjo ajet Ka zbrit për jati i cili o zot e nukonjeri Nukonjeri, është zot qenje, përsosur, me cilësia dhe atribute shumë të larta Shiko, jetit dyt i surës elmajde Qëka do të lau të barë kjo vete Ola e gjrimen në kum shenë anu qalumin Armitësia, shenë an është kur ti dhe mëndon nje Dhe shiko një fjala shenë an është fjala hiperbolizuse e saj trajte Imbushur mlef me ta Imbushur rejtjen dhe ti Imbushur armitsin dhe ti Tëtë Allah u gjilëvala Lejë gjirimen në këmë Most ju shtyje Most ju tërheqe U rejtja që ka e kini nda një populli E që ka boki popull? Allah e ka të regu dhe një vej për të atyme E nësat dukum Andil me së gjithil haram Ju ka ndal Nga gjamija haram Nga qapja Arap e ka ndalu Muhammed e se me shok të vetë me, me hinqabë E dini luftën e hudejbjes Dhe zë Allah u gjakur e përmen Ju ka ndalu nga mezitit harami Kjo për Ebu Bekri Omerin, Othmanin, Alijun Qka i bje Jash të gjamiës Shpia vet Shpia vet dhe në lindja vet E ka ndalu prej vatanit vet Allah u gjitha prapë thot Most ju shtijep se ju ka në qitë për venit Po, ç'toj aksoj se më ma e madh është ajo xhamia e Allahut, kanë drejt të gjithë aty. Enta te du, çu jua bani zulm. Mos bani zulm. Amundë ndezën në bodikash poshtë një muslimani që don Allahu do pengon me zeze. Njëri ka për zonë pi vendit. S'të kalon në një xhami çave. Dhe ti se kupton këtë. Na se kuptojnë. Sigur janë çto me dhomë, thonë ti ski me xhamin. Do të vjesle me xhamin. Në fund vjen në urdhat leje, falja. Të liha falë dha apo det çet pi shtëpie cili avoll posa i cili dirigjohur prej nalt leje apo ai vjen musliman burrje para mevëzit halim ibn velid para me kësaj ta kuptoni çka ka fal muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam se ai ka trajtuar me sitina para me halim ibn velid amr ibn al-as dy koka muslimanëve më von titujt klar tremurës guximit sabre aksion marshin drejt allahut yllor këto njerë kan pranuar feja në vitin e 8 hijri Dhe bëndikon 2 vjetë e gjysë Pandrujet për Muhammedi s.a.s. Qe i bje Qe i bje Se 21 vjet Janë konë armitsor me Muhammedi s.a.s. Dhe luftën e hudit dhe zër Kushe ka hup? E kanë hup muslimat dhe bërë Kushe ka shkaktu humbjen? Khalit mil volit Khalit mil volit E ka shkaktu humbjen? Shka humbjen e, e muslimat dhe Dhe kanë mba kërdin vrasje Qatë jo vrahe dhe Hamza, radhjallahu anë Dhe me gjitha ta kur ka ardhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i thaan ato musliman ti qe qe ba vrosje te qardi dhe qe qe tash po vjen i penduar po la ta qe du thallahu o jeloa mos te pron me mos i qalo ne vit edhe pse jeni te mbushur rrethe Amr ibn al-As Amr ibn al-As çfarë po bë dosen pa, pa dashme vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa dashme vra a mundi po para mënur, dhe zër, të me nugoza ti sot me ka dhunjanin 20 ka punuar me vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Jo mohammed babon ta me dashnë gjunjë zë drejt me vras, ai banti. Apo, the sa habë ne ka ndash mohammed sa më shumë se baba dhe nana dhe gruaja dhe evlat. Te ndash me pranuket njëri si shok, mos i të shamir mos anë. Pse? Sepse i ka rregulluar këtë çështje Allahu subhanahu wa taala. Kjo është vezër, kjo është djurmë e emrit Hakim. Djurmë e atit si merr vendime, por i mart urtë. S'kan vendime të Allahut al-qudsira. S'kan vendime të Allahut Bana çështën seun po tha, çka? E gjitha është urtësi, ilm, e gjitha është nevoja e njerëzve, e tërash levërdia e njerëzve, a dhe Allahu gjithasht çka tha? Në fund, në sunën ë në për fund për neve, jo në fund surës. Fillim surës Isra, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si të bani mirë, bani për veten. Si t'angoni Allahu ne keni ngu për veten. E si të bani keq, ja keni bó vetes. Allahu nuk punon Elushi Allahu Jellaluhu wala inshallahu tebareke ve teala namun sallallahu alaihi ve selle quranet namun sallallahu jellaluhu mundricu me driten e quranet elushi Allahu tebareke ve teala qe zoti onjeli jellalu namun sallama yetuma ke quran me yetuna zemrat tona me djyrtet tora ne trupin tona elushi Allahu subhanahu ve teala qe zoti onjeli jellalu muslimanete kude chen Allahu te dihman etima te musliman Allah te mboran fuqara skamrot Allah te pasuran te samuret te musliman Allah te shalom aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين